Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin Vassalatu vassalamu ala aşrafı al-anbiayi vəl-mursalin Nabiyina Muhammedin və ala alihi və sahbihi ajma'in Rabbi şirah l-sadri və yassir l-əmri Və ahlul uqdata min lissani yafqahu qawli Amma ba'd Aziz musallman qardaşlarım İlk əvvəl hamınızı salamu aleyhü deyirəmə sələmu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətə Sonra da həmişəki kimi sizə Allah'tan qorxmağı təqbalı olmağa nəsəyət edirəm. Allah qorxusu da insana yalnız Allaha itaik etməklə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 ikinci-sinci ayələrində xüsusilə qeyd edir və deyir ki İnnə mən müminunə ləzinə izzə zukirallah vacilət Bu bir. Həqiqətən müminlər o kimsələrdir ki Allah anıldığı zaman onlara qəlbinə qorxu düşər Və izzətuliyyət alihməyətuhu zəadəthum imənə Onun ailələri onlara o zaman bu onların imanını artırar. Fa ala rabbihim yatawakkalun. Onlar yalnız özlərinin Rəbbinə fəbəklədlər. Heç nəyə yox, yalnız və yalnız Allah'a təvəkkül edərlər. Wa Onlar namazlarını Lazımı qaydada, vaxtı vaxtında qılar və bizim onlara verdiyimiz rüzidən Allah yolunda sərf edirlər. Allah məşəriyyətə belə bir faydalı kitab nazif edir. Təəssüf ki, şeytan əksəriyyətini Allahın yolundan azdırıb və əksəriyyəti Allahın kitabından kənar düşüblər. Oxumurlar, oxsalar da anlamaq istəmirlər, səhti oxuyub üstündən gecirlər. Allah istədiyi bəndələrdən başqa onu başa düşməyə heç kəsi müvəffəq etmər. Ərəb dilini bilməklə deyil, 100 ilin ərəbi olsun və yaxud uzun müddət ərəb dilini öyrənən adam olsun, Allah istəməsə onu başa düşməyəcək qəlbinə açılmayacaq və qəlbi daim bağlı qalacaq. Quran-Kərimdə Allah Taala buyurur ki: "İnnə anzəlnāhu Qur'ānan Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik ki, bəlkə anlayar. Bə ki anlayasınız. Ərəbcə başqa dillərdə nazil edə bilərdi. Allah Subhanahu Taala bunu nəz Ərəb dilində naziriyyəti, çünki Ərəb dili doğrudan da zəngin dildir. Və başqa bir ayədə deyir ki, İnnəhu ləqəvlim fasil və məhəhə bilhəzl. Qurandan söhbət gedir. Deyir ki, efendim, bu, yəni Qur'an, haqqı batildən qayr dedəndir. Və o, əyləncə də deyildir. Yəni, Qur'an-ı əyləncə məqsədi ilə istifadə edilə bilməz. O, ancaq və ancaq haqqı batildən ayırmaq üçün Allahın nazir etdiyi haqq bir kəlamdır. Və Quran-ı kərimə bizim münasibətimiz 100 faizdə olmalıdır. Azacaq da qəlbimizdə şübhə olsa, hansısa bir ayənin Allah tərəfindən deyil, Mühəmmə s.a.v. tərəfindən uydurulduğunu, Şükürləşsək, küfr etmiş olur. Çünki Allah s.ə. Bunu özü nazil edib və özü də qoruyub saxlayıb. Və Allah s.ə. Şəhv şübhə içində olanlara görə nə ayə nazil edib. Bu ayəni nazil etdikdə o zamanki müşriklər də şübhə içində idilər. Bu ayəni onlar üçün nazil etdi. Allah-u Teala deyir ki, zəlikəl lə rəybə fiyhud əllil mütəqib. Bu, elə bir kitabdır ki, onda heç bir şəhşifdə yoxdur. Və o, yəni Qur'an-ı Kerim, mütəqilər üçünün doğru yol göstəricisidir. Mütəqilər üçünün doğru yol göstəricisidir. Başqa bir ayədədir, bu kitabın mübarək bir kitab olduğunu bizə anladır və əmr edir ki, yalnız bu kitaba tabi olun. Deyir ki, bu həzi kitabın ənzəlnəhu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Bu, bizim nazil etdiyimiz mubarak bir kitabdır ona tabe olun Allahdan qorxun ki bəlkə sizə rəhmlə. Baxın Qurana tabe olmalı və Allahdan qorxmalı fikirlə bəlkə bizə rəhmlə. Sonra şəkh spaysində olanlara yenə başqa bir ayəni Allah subhanahu vələ təhdid olaraq onlara xəbərdarlıq olsun deyə deyir ki Əfələyə tədəbərunə Qur'an Və ləvkənə min indi qeyri illəhi ləvəcədə fiyyli ixtilafən kəsirə Nəgər onlar Qur'an barəsində düşünmürlərmi? Nəgər bu Allahdan qeyriç tərəfindən olsaydı? Sözsüz ki, onda çoxlu ziddiyyətlər tapardılar. Amma bu Allah tərəfindən olduğuna görə Qur'an-ı heç bir ziddiyyət yoxdur. Bir aya başqa bir ayanı izah ed bir aya başqa bir ayəni tamamlayır və sair. Sonra Allah-u Teala hələ o dövrdə sahabələrə Peyğəmbər s.ə.v. bu Quranı nazil etdiyi vaxt bilirdi ki vaxt gələcək Qurandan uzaq düşən insanlar olacaq və hətta Ali radiyallahu nə gözəl sözü var, deyir ki vaxt gələcək Quranla onun yalnız şəkli qalacaq. Rəsmi. Hər bir kəsin evində Quran ola bilər. Amma həni onu oxuyan varmı? Allah da bu ayədə, qız da hükmətə baxın. Qəmər surəsində bir neçə dəfə başqa-başqa yerlərdə eyni ifadə ilə eyni cümlələrdir. Allah-ı Allah teala buyurur ki, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْمِ مُدَّكِرِ Biz bu Quranı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 Quran-ı kərimdən istifadə edib, onu ucuz qiymətə satmırdılar. Bakın elə bir ayə nazir oldu. Və lə təştəru bi əyəti fəmənən qalilə. Mənim ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. O vaxt heç kəs satmırdı. Amma vaxt gəldi, Allahın ayələri ucuz qiymətə satılmağa başladı. Odur ki, Allah subhanətə aleyhələ o vaxtdan, o cür insanları belə bir əməldən, belə bir yaramaz işdən çəkindirirdik. Sonra Quran-ı kərimi biz necə başa düşməliyik? Hər kəs desə ki, mən Quranı açıb oxuyacam və özüm başa düşəcəm. Əlbəttə ki, azğım düşəcək və şeytan ola azqıracaq. Quran-ı kərimi bizə kim başa salıb? Allah elə bizim aramızda vasitə kim olub? Quranın bizə çatdırılmasında. Peyğəndar s.ə.v. Və Quran-ı kərimi bizə kim izah edib? O da Peyğəndar s.ə.v. Əgər kimsə desə ki, Sən Peygəmbəri görmüşsən izah edəyəndə. Dənə mən Peygəmbəri görməmişəm. Sallallahu aleyhi ve sellem i görməmişəm. Mən bu ayəni okuyub görməmişəm. Allah səbələtə əla buyurur ki, وَاَنْزَلnə ilyəkə zikrə لِتُبəyyənə linnəsi mə nuzzilə ilyəhim. Sənə də zikri nazil etdik ki, zikir, Qur'an-ı adlarından biridir. İnsanlara nazil ediləni, onlara izah edəsən və bəlkə onlar fik Quran-ı kərimi bizə Peygamber Sələm başa salmağa mükəlləf edilib. Allah s.ə. onun boynuna qoyub, yəni ona vacib buyurub ki, Quran-ı kərimi insanlara, yəni sahabələrə izah etsin. Və əgər kimsə Quran və sünnə ilə dəvət etməsə, Quran-ı kərimi Quran ayələri ilə və sünnə ilə izah etməsə, fəsəfi fikirlərlə, öz fikri ilə dədə babalarının fikri ilə, hər hansı bir tək alimin fikri ilə izah etmeye çalışsa, Quran ayılarını və sünnəni kəməra qoysa, əlbəttə ki, Allah s.ə.v. onu cəzalandıracaq. Nəyəcə? Ona görə ki, Allahın kəlamı və Peyqəmbər s.ə.v. kəlamı insana daha tez çatır. Nəyə insanın kəlamı. Quran ayələrini bizə ən gözəl izah edə bilər Allah və onun elçisi. Əgər Allah və onun elçisinin izahı xoşumuza gəlmirsə, başqa bir izah axtarırsa, onda onun da heç bir faydası olmayacaq. Çünki onu axtaranlar özləri ona yetiqad etmir. Allah s.a. o müşriklərə örünə deyir. bir ki, فَا بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ Bu Qurana inanmayandan sonra başqa hansı kəlama inanacaqlar? Əgər buna inanmırlarsa. Başqa kəlama dillə inanırıq deyə bilərlər. Amma qəlbləri təsdiq edir ki, onların o inanılığı şeylər də boş şeylərdir. Qəlbləri bunu təsdiq edir. Sadəcə, dillə gətirə bilmirlər ki, sonra insanlar onları məsxəriyə qoyar, onları yalancı hesab edərlər. Quran kərimin bir çox üstünlükləri vardır ki, Digər səmavi kitablardan fərqlənir. Və əgər səmavi kitablardan fərqlənirsə, yerdə qalan kitablardan laf çox fərqlənir. Ən gözəl kitab yeryüzündə Quran-ı və qiyamətə qədər də bu kitab olacaq. Bunun üstünlükləri nədən ibarətdir? Birincisi, Allah onu qorumağı öz öhdəsinə götürür. Özü qoruyur. Allah tala buyurur ki, İnna nəhnəzə nəzikrə Şübhəsiz ki, bu Quranı biz nazil etdik, sözsüz ki, biz də onu qoruyub saxlayacaq. Elə bir kitab varmı, ki, qorunub saxlanasan, təhrifdən, dəyişikliklərdən qorunub saxlanasan, və yaxud unudulmasan. Elə bir kitab yoxdur. Yeganə bir kitabdır ki, o da Quran-ı Kərimdir. İkin o Ota qiyamət günlə dək, Olduğu kimi qalacaq. Və başqa bir kitab gəlib onu nəsq etməyəcək yaxud ondan da daha üstün kitab olmayacaq. Nəyə görə? Ona görə ki, sonuncu Peyğəndər Məhəmməz s.ə.vdir və, və ondan nazil olan kitab da sonuncu kitabdır. Məhəmməz səv sonra Peyğəndər gəlməyəcəksə, deməli, artıq səmadan yeryüzünə kitab da nazil olmayacaq. Bu, sonunluğu iştabdır. Allah s.ə. Əhsaf surəsində buyurur ki, və məkənə Muhammədın əbə əhədin min rəcəlik və ləkin rəsulullah və xatənən nəbiyyəm Məəmməd sizin aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyil və Allahın elçisi və Peyğəndərlərin sonuncusudur. Üçüncü üstünlüyü Quranda həm olub keçənlər Həm hazırda baş verənlər, həm də olacaq hadisələr barədə söz asılır, xəbər verilir. Və Allah Subhanə Teala də indiyə qədər, yəni Quranda nə xəbər veribsə, indiyə qədər hamısı baş verir, qiyamətə qədər də, ondan sonra da cənnət və cəhənnəndə bunlar hamısı baş verəcək. Bunu yaşayanlar görəcəklər və bunun şahidi olacaqlar. Vallahi ki, bunlar baş verəcək. Allah Subhantali dedi ki: "Və təmməkkələmət rabbikə sidqan və adla." Allahın kəlmə, kəlmələri doğruluq baxımından və ədalət baxımından tamamlandı. Nə deyibsə doğru olacaq, nə hökm veribsə ədalətli hökmdür. Qiyamət gününə heç kəs bilməyəcək ki, mənə zülm etdin, Yarab. O qədər şeylər Allah Subhanahu onun qarşısına qoyacaq. O qədər ona şeylər göstərəcək ki, sənə bunu verdim, bunu verdim, bunu elədin. Bir dənə yaxşılıq elədin, əvəzinə 10 dənəsini qaytardım dili olmayacaq danışsın. Deyə bilməyəcək ki, mənim üzrüm var idi, ona görə məsələn üçün, namaz qılmırdım. Üzrüm var idi, ona görə sənə etiqad eləmirdim. Üzrüm var idi, ona görə sənə şəriq qoşurdum. Yalnız həqiqi üzr olanlardan başqa. Dördüncüsü, bu kitab bütün insanlara və cinlərə göndərilir. Əvvəki kitablardan fərqli olaraq, əvvəki kitablar Peygamberlər yalnız öz gövmünə, öz zamanatına göndərilirdi. Amma Peygamber sallallahu bütün insanlara və cinlərə göndərilir. Allah səhələtə ələdir ki, kul ya eyyuhannəsinni Rasulullah ələykum cəmiyyəm. Deyə, ey insanlar, şübələsiz ki, mən sizin hamınız üçün Allahın elçiyəm. Hamınız üçün. Başqa bir ayədə deyir ki, Tebərəkə ləzi nəzzələl al furqana alə abdihə liyəkuna lil-aləminə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 Beşinci üstünlük Allah subhanahu wa ta'ala tələb edir və müraciət edir yaradılanlara ki bazarırsanız buna bənsər bir surə gətirin. Deymişsiniz ki Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm özündən uydurub bunu sən də uydur bazarırsansa bütün Qur'an deyil bir surə gətir bir surə və və surəsində Allah təala deyir ki la min in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fa'tu bisuratin minha min mislihi wadu shuhada kum min dunillahi in kuntum salihin əgər bəndəmizə nazil etdiyimizə şübhəniz varsa yəni Quran-Kərimə şübhəniz varsa onda siz də ona bənzər bir surə gətirin və bütün şahidlərinizi də çağırin. Köməyə çağırin. Əgər hə, doğru danışırsınızsa, deyin. Gətirmə surəni görüncə gətirirsiniz. Musəlemma Museylamə, ibn Musəlemma fil-kəzzab bilirsiz, peyğəmbər sallalləhu əleyhi və səlləmənin vaxtında meydana çıxır, sonradan səhabələr onu öldürürlər. Yalancı peyğəmbər olur. Və bu, özündən surə yazır. Oxuyur, məsələn, Quranda ki, Əl-qariyətu, məl-qariyə, o məədraqə məl-qariyə, bu surəni oxuyur, ki, qariyə, nə bilirsən, qariyə nədir, qiyaməti nədadır, yəni, dəhşətli bilgin. Bunu oxşar, Surə yazır. Yəzir ki, Əlfilü, məlfilü, və mə ədraqə məlfilü, ləhu xartumun tavilun. Fil, nədir fil, nə bilirsən nədir fil, onun uzun xortumu var. Bu da bunun yazdığı, surə. Doğrudan da çox bilməlidir. Oxşatmaq istəyir. Zahirən, sözləri oxşata bilərsən. Söz tapıb, Həmin o üslubla, Allah s.ə.vələnəcək üslubla yazıb, əlfil, məlfil və o mənədir, raka məlfil. Məna ki, uyğun gəlməyəcək. Mənanı uyğunlaşdırdım ta ki, ardıcılıq ki, uyğun gəlməyəcək. Ardıcılığı uyğunlaşdırdım. O qədər orada üslublar var. Allah s.ə.vələnin mönücüzəsidir bu. Çünki ərəb dilinin gözəlliyi digər dillərdən fərqlənir. Ərəb dilində olan şehrin gözəlliyi ərəb dilinin özündən fərqlənir, yəni ondan da üstündür. Şeirlər deyəndə çox gözəl səslənir, lakin ərəb dilinə. Quran-ı Kərim isə hamısından üstündür. Ha ki, o zaman səhabələrdən biri birinə deyirlər ki, getmə Məhəmmədin yanına. Çünki o divyo söylədiyi şeirlərlə cəmaatı yoldan azdırır və qulaqlarını tutur yanından keçəndə sonra birdən fikirləkir ki, asım görür, necə şəhər deyir, hənsi üslublar, necə? Qulaqlarını açır və görür ki, bu deyidiyi sözlər şəhər deyil, tamam başqa bir şeydir. Sonra altıncı Quran-ı kərimin üstünlüyü nazil edildi edildiyi gündən qiyamətə dək Özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və hətta bir çox hökmləri, o kitablarda olan hökmləri, nəfx edən yeni hökmlər gətirən bir kitabdır. Odur ki, yalnız ona istinad etmək lazımdır. Əvvəlki kitablara istinad etmək olmaz. Çünki onlardan müəyyən ayələri təhrib olunmuş kitablar var. Allah-u Teala əbəs verir, demir İslam Allah yanında qəbul olan din İslamdır. Başqa bir ayədə deyir ki, O mən yəbdəxir xeyrəl-İsləmi dinə fələn yüqbələmin huvə huvə filə əxət minə Kim İslamdan başqa bir din axtararsa, bu, ondan qəbul olmaz və ahirətdə ziyana oxrayanlardan var. Təsəvvür edin ki, başqa bir kitab oxuyursan, Və onu İslam kimi, yəni din kimi qəbul edirsən. Peyğəmbər s.ə. olsaydı, vallahi ki, gəzəblənərdi və bizi tənqid edərdi. Necə ki, Ömər ibn Xattab, radiyallahu anh, Tövratdan bir iki səhifə gətirir ki, ya Resulullah, bunu da oxuya bilərikmi? Peyğəmbər s.ə. gəzəblənir və deyir ki, Allaha and olsun ki, əgər Musa a.s. olsaydı, o da bu dinə tabi olardı, bu dinə itaib edərdi. Və o çağızları əmr edir ki, suyun içində məhv eləsinlər. Yedinci üstünlüyü Quranda olan hükümlər, ümumiyyət və İslamda olan hükümlər əvvəlki hükümlərə nisbətən yüngüldür. Allah s.a. deyir ki, yüridullahı bikmunu yusra, və lə yüridu bikmunu yusra. Allah sizin üçün asanlıq istəyir, çəfinlik istəmir. Və baxın, Peyğəmbər Əzələm deyir ki, mənə 5 şey verilmişdir ki, bunlar məndən əvvəlki Peyğəmbərlərə verilməmişdir. Nədir bu 5 şey? Bir-bir sadalıyır. Bir ay əvvəldən düşmənin qəlbinə qorxu salaraq ona qalib gəlməyim. İkinci, yeryüzünün mənim üçün paç və məscid olması Belə ki, ümmətindən hər kəs istənilən yerdə vaxtı girmiş namazı qılmalıdır. Üçüncü, qənimətlərin mənə halal olması. Məndən əvvəl heç bir peyğəmbərə halal olmayıq. Səhiyyədiz var ki, o vaxtlar, yəni əvvəlki peyğəmbərlər qənimət toplayanda öyüşdən, e Allah-ı göydən od salardı yerə və bu od həmin o qəniməti yandırardı. Onlara satmazdı heçdən. Allah s.ə.v. ancaq İslam ümmətinə o qənimətə alə oldu. Dördüncüsü, İyamət günü tərifə layiq məqamda şəfaiyyətçi olmağım. Bu ancaq Peyğəmbərdə s.ə.v.ə xasdır. Məqamül Məhmud və nəhayət beşincisi hər bir Peyğəmbər yalnız öz qövmünə göndərilərdir. Mən isə bütün insanlara göndərilmişəm. Görürüz, Allah s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v.ə Nəla verir. Sonra Qurani Kərimin fəzilləti barəsində bir neçə hədislər söyləyəcəm. Bu kitabın doğrudan da böyük fəzilləti var. Və bu fəzillətləri dinləyən adam, oxuyan adam, eşidən adam Quran Kərimdən heç vaxt ayrılmaz. Vallahi ki, ayrılmaz. Və hətta alimlər buyurur ki, üç gündən artıq Quranı bağlı saxlayan, oxumayan kəs fasigdir. Bəzi daha şiddətli hökum verən alimlər isə daha şiddətlə onu tamamilə hətta küfr etmişdə hesab edir. Baxın, bu hədisində Peygamber s.ə.v dörd cür 4 sinif insanı vəsv edir və deyir ki Quran oxuyan möminin məsəli sitronun turunç deyilir ona şirin limondur məsəlinə bənzəyir dadı da gözəldir iyisi də Quran oxumayan möminin məsəli isə xurmanın məsəlinə bənzəyir dadı gözəldir Amma isi yoxdur. Quran oxuyan münafiqin məsəli reyhan bitkisinin məsəlinə bənzəyir. İsi gözəldir, dadı isə acı. Quran oxumayan münafiqin məsəli isə acı kudunun, yaxud azı qarpıc olur onun, məsəlinə bənzəyir. Dadı acıdır, isi də yoxdur. Subhanallah, görün ne, necə gözəl, az bir sözlərlə, yəni az ifadə ilə necə büyük mənanı əhatə edir, kimlərə nəyi başa salır, kimlərin necə olduğunu izah edir. Sonra sizin xeyirliniz Qurana öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir. Fükür verir, demədi ki xeyirliniz namaz bulandır, oruç tutanmırır. Xabariclərdə o vaxt namazı sahabələrdən daha çox qılırdı, orucu daha çox tuturdu, gecə namazlarını hamısı qılırdı, Quranı hamısı əcbər bilirdi. Amma, səhbət gedir, Quranı öyrənən və öyrətən, anlayan və anlatandan. Əgər onu anlamadınsa, düzgün başa düşmədinsə, onu oxumağın faydası da olmayacaq. Çünki Quran insanın ya lehinədir ya də əleyinə, ikisindən biri, ya onu ucaldır, ya onu alçaldır. Subhanallah, o tür müqəddəs kitab insanı ya uzaldır ya da alçaldır. Düzgün başa düşüb, əməl etdiksə, ucaldır. Səhb başa düşüb, səhb əməl etdikdə isə alçaldır. Başqa bir hədiskdə Peyğəmbər s.ə.m. əmr edir ki, Quran oxuyun. Həqiqətən, Quran onu oxuyanlar üçün qiyamət günün şəfayəti olacaq. Subhanallah, istəməzsiniz ki, şəfaiyyətçilərinizin sayı artıq olsun, Peygamber s.a.v, Quran-ı Kərim, Mümünlər və s. Həmsinin, məsələn, əziyyət çəkib neysə bir sədəqə verirsən, Allah s.a.v sənə 10 dənə savab yazar. 10 dənə savab. Bu, buydu əziyyətə. Nisi saadə əziyyət gedir ona. İstəsə ondan da artıq yazır, əmə ən azı 10 salab yazır. İndi fikir bir. Bir dənə götürürsən, Quran-ı kərimdən oxuyursan, əlif, lə, mim, 30 salabın var. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə deyir ki, mən demirəm ki, Quran-ı kərimin hər bir hərifinə 10 salab qazanırsınız. Mən demirəm ki, əlif, lə, mim hərifdir. Əlif ayrılıqda hərifdir, ləm ayrılıqda hərifdir və mim ayrılıqda hərifdir. Bunun bir misal kimi çəkir Peyğəmbər S.ə.və demək istəyir ki, bütün Quran başdan axıra qədər hər bir hərifə 10 dənə salab qazanırsan. Təsəvvür edə, hər bir hərifə 10 dənə salab, az bir vaxtda nə qədər salab qazanırsan. Başqa bir hədistə, bu da səhiy hədisti, əksəriyyəti muslim, buxariyyənin hədisləridir. Rasulullah S.ə.və deyir ki, mahir Quran oxuyan kimsə mühtərəm və müti mələklərlə bir yerdədir. Onlarla bir, bir, bir gəlir. İkinci, hıqqana hıqqana Quran oxuyan kəs isə iki savab qazanır. Sən hədisin mənasına baxsın, mühanallah. Gözəl mahir Quran oxuyan mələklərlədir. Amma çalışır ki, gözəl oxsun, amma oxuyabilmər. Ələ təzə-təzə öyrənir. Hıqqana hıqqana oxuyur, iki qaz savab qazanır. Oxuduğuna görə və bir də əziyyət çəkdiyine görə. Əzlər deyir ki, bəy, oxuya bilmirəmsə, bəy, keç oxumuyun. O bilsin ki, o şeytandandır. Şeytan onu sındırmağa çalışır, azdırmağa çalışır ki, Qur'an oxuma. Onsı da sən öyrənə bilməzəksən bana. Başqa bir hədislə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah bu kitabla və yaxd ediyim hədisti, bir qrup insanları ucaldır, digərlərini isə alçaldır. Bu da səhiyy hədisti Müslimi rəvayət edir. Sonra Hardan görürsən ki Quran-ı Kərimi başqasından dinləmək sənə xoşlayır. Elə isə xahiş elə başqa sənin üçün oxusun, dinlə. Sahabələr bir-birinə xahiş edirdilər ki, oxu Quranın müəyyən bir yerindən, oxuyardı və dinləyərdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məşhur rəvayətdir Abdullah ibn Masud radiyallahu anhəyədir ki, oxu. O da utanır, utanır, der ya Resulullah. Ahı, Qur'an sənə nazir olub. Mən sənin qarşısında necə okuyun? Peygamber sələl sələm deyir ki, oxu, mən başkasınıla dinləməyə qoşlayıram. Ve ibn Masud radiyallahu anhəyə okuyur, gəlib çatır bu ayəyə. Keyfəyizlə cəqnə min kulli ümmətin bişəhidin və cəqnə bike alə həuləyi şəhidin. hər bir ümmətdən bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid gətirəcəyimiz gün, zaman necə olacaq? Onların halı, sənin halı necə olacaq? Əlbəttə ki, Peyğəmbər s.ə.v. sevinəcək, müminlər sevinəcək ödün, yerdə qalanlar isə qəm kədər isimdə olacaq. Bu ayəni oxuduqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, saxla, kifayətdir. İbn-i Vasud anh deyir ki, başımı qaldırıb fikir verə, qarşısında Quran oxuyurdu başa aşağı ədəbə bax, əxlaka bax e başımı qaldırıb gördüm ki Peyğəmbər s.a.v ağlayır subhanallah, əgər Quran oxunduğun zaman sənə təsir etmirsə onda bir kül qəlbin artıq ölüb Quran oxunduğu zaman mütləq sənə təsir etməlidir Allah s.a. demədi ki Quran oxunduğu zaman onlara Yalnız ərəblərin, yaxud ərəb dilini bilənlərin imanını artırar. Allah s.ə. dedi ki, müminlərin imanını artırar. O müminlər ki, qiyamət günü Məsid Əcəlin alındakı kafir sözünü ərəb dilini bilməyə-bilməyə oxuyacaq və ərəb dilini bilənlər onu oxuyaya bilməyəcək. Bax, Allah s.ə. müminlərə bu cür fərqi xüsusiyyət gedib. Sonra Peygamber sallallahu alayhi ve sellem hərdan bir ayəyə qələb çatardı və o ayə o dərəcədə təsir edərdi ki, səhərə qədər o ayəni təkrar edərdi. Təkrarları də onun imanını artırardı. Məsələn, bu ayanı ayəni təkrarlardı Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Allah təala verir: "İntu tə azibhum fa innahum ibaduk və enta ghafir lahum fe innaka entel azizul hakim." Allaha müraciət edirsən bu ayə ilə. Əgər sən onlara əzab edirsən, əlbəttə ki, onlar sənin qullarındır. nə istəsən, edə bilərsən. Yox, əgər sən onları bağışlasan, əlbəttə ki, sən qüddirət edirsən, müdrüksən. Subhanallah. Peyğəmbər s. s. səlləm Allaha müraciətində yörünə müraciət edir. İstəyirsən bağışla, istəyirsən, əzab edir. Sonra, Sahabelərdən də misal çəkmək olar. Birini çəkim, Qamim ibn Aws Dari radiyallahu anhu. Gece namazı qılarkən gəlir bu ayəyə çatır və bu ayəni təkrar-təkrar, təkrar-təkrar, təkrar-təkrar səhərə qədər oxuyur. Ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Ən hasibəlləzînestarahus-sayyiat, en najəlähum kelləzîna və amiləss-salihat, savā'an nuhyāhum və edə elə cüman edirlər ki, onlarla iman gətirib əməli salih olanları bir tutacaq həyatda da ölüb gedəndən sonra da onlar eynidir necə də pis mühakimə yürürlər əlbəttə həyatda Allah bütün insanlara qarşı mərhəmətlidir hamısına mərhəmət göstərir ruhcu da verir, övlad da verir hər şey verir Lakin qiyamət üçün həmin o ruzu, qeymət yalnız müminlərə olacaq. Yəni yalnız müminlərə rəhimli olacaq. İndi isə təfsir barəsində azacıq da olsun məlumat verim sizə. Sonra inşallah yavaş-yavaş Allahın izni ilə düzgün şəkildə sələfin metoduna uyğun şəkildə əqidesin uyğun şəkildə Allah bizə kömək olsun ki, biz Allahın kitabını axıra qədər təfsir edib, yəni, anlaya bilək. Təfsir etmək nə olsun da bizdən əvvəlki sələb təfsir edib. Yüclərcə təfsiri kitabları var. İbn-i Cərir, Abu Cəfər Tabari, Rahimahullah deyir ki, Quran-ı kərimin təfsiri Üç qismə bölünür. Yani Quran-ı kərimin mənasını anlamaq üç qismə bölünür. Birinci qism o qismidir ki, onu yalnız Allah bilir. Bu anı nəinki insanlar, heç Peyğəmbərlər də bilməyib və Məhməd s.a.v. bilməyib. O qism nəyə aiddir? Məsələn, Allah-ı Allah deyir qiyamət gibi qopacaq. Kim təfsir verib ki, nə vaxt qopacaq? Nə Məhəmməd s.ə.v, nə sahabilər? Belə bir təfsir verməyib. Amma maşallah görürsən ki, müasir dövrdə dəhşətli müfəssirlər var ki, artıq vaxtını da təyin edir. Təhsil ki, onlar vaxt, təyin etdiyi vaxtda ələ qiyamət baş etməyir. 2000-ci ildə demişdilər, baş vermədi. Yazıqlar. Və yaxud İsa a.s. nə zamanı yerə inəcək, onu da heç kəs bilmir. Doğrudur, onu gözləyirlər. Şimdi ne zaman inəcək? Ona baxışı neyse etsinlər, gözləyirlər. Amma nə, məz, nə zaman gələcəyini bilmirlər. Günəşin məhribdən çıxacağı vaxt, onu da heç bilmir. Nə vaxt olacaq? Nəcə başı verəcək? Heç kəs bilmir. Və yaxud sur nə vaxt salınacaq? Onu da heç kəs bilmir. Və eləcə də Qur'an-Kərimdə hərflər var: qaf, sad, elif, lam, mim. Bunun da nə məna gətirdiyi? Onun hikmətini ancaq Allah bilir. İkinci hissəsi, ikinci qismi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xas olan qismdir. Hə Rəsulullah sallallahu onu səhabələrə çatdırıb. Və üçüncü qismini Peyğəmbər sallallahu əleyhi sünnəsini Allahın kitabını yaxşı bilən onun davamsılarına aiddir. İbn-i Məsud kimi, i̇bn Abbas kimi, Raçdi xəlifələr kimi və s. r.s. sahabələrə aiddir. O ki, qaldır, təfsirin özünü düşünlərinə, yəni, hansı yolla, hansı üslubla təfsir etməyə, İbn-i Kəsir r. Allah, deyir ki, təfsiri dört yolla etmək olar. Bundan başqa yol axtarsan, azğınlığa gedəcəksən. Və inanmırsınızsa, bundan başqa yol axtaranların aqibətinə baxın, görəcəksiniz ki, kimisə axırda tamamil İslamdan çıxır, kimisə axırda deyir ki, mən özüm elə Peyğəmbərəm, kimisə axırda özündən neçə cür təfsirlər uydurur və hətta sahabələrin demədiyi bir şey deyir və beləliklə özü də azır insanları da azdırır İbn-i Kəsir deyir ki birinci, ikinci qisim bir yerdə olmalıdır Quranla Quranın təfsiri Quranla e, hədislə Quranın təfsiri ikisi bir yerdə olmalıdır heç kəs deyə bilməz ki Quranla Quranı təfsir edim tapmasam əgər Quranda bu ayəni izah edən təfsir edən başqa bir ayə tapmasam onda hədisə müraciə edim bu hədis ki gəlib ki Muaz bin Cəbər rəziyallahu teyallamə Peyğəmbər sallallahu deyir ki: "Məyə ilə hökm verin bir Quranla. Əgər tapmasan, bel onda sütünlə elə hökm verərsən." Bu hədis zəif uydurmadır. Və hədis zəifədir. Quran və hədis ikisi bir yerdə olmalıdır, çünki bu hədis o hədisi təqzib edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki: "Hələ inni utitul Qurana və misluhu ma'ahu." Mənə Quran, onun mislində olan nədir o? sünnə, hədis verilmişdir. Qurandan hədisi ayırmaq olmaz. Yaxşıdır. Tutar ki, ki, bunların dediyi kimi olsun. Quranda cavab tapsırsa, sünnəyə baxmaqda kifayət, ehtiyac yoxdur. Quranda Allah subhanətə alə icazə verir ki, e, məsələn, Qurani kərimdə Allah subhanətə alə der ki, uğrunun əli kəsimləyidir. Əgər sən sünnəyə müraciət eləməsən, hər cür oxurunun əlini kəsədəksən. Adi bir, dəyərsiz bir şeyi oxurlayananda da əlini kəsədəksən. Halbuki sünnə izah edir onu. Neçə cür onun şəhətləri olmalıdır. Oğurladığı malın miqdarı nə qədər olmalıdır. Bağlı yerdən götürülməlidir. İki şahid olmalıdır. vesaire s. 7 dənə şərtə var. Və yaxud Quran-ı kərimdə açırsan, oxuyursan ki, tölmüş heyvan haramdır. Allah Subhanahu haram edib tölmüş heyvanı yeməyi. Başqa sualın cavab tapdım. Digər yol üstündəyəm. Amma Allah Subhanahu və Peyğəmbər sallallahu əleyhi sünnədə deyir ki, dənizdə öləm heyvanın yemək halaldır. Görürsünüz. Quranı əslin nəsiz başa düşmək mümkün deyil. Ona görə hər ikisi eyni vaxtda eyni məqamda götürülməlidir ki, Quranda olan ayələri başa düşəy. Heç yer tapmasaq Ondan müraciət edirik sahabelərin fikrinə. Bu üçüncü, yəni sahabelərin rəyi ilə Quran-Kərimin təfsir vermək ola bilməz ki, sahabənin rəyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olsun. Əgər olsa, onda sahabənin rəyi rədd edilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi götürülür. Ola bilər ki, sahabənin ağzından kimsə uydurub. Bunu da tapa bilməsək Onda müraciət edirik tabinlərin fikrinə. Tabinlərin fikri ilə tabinlər səhabələrdən o fikri götürür. İzaha götürür, təfsiri götürür. Başqa ifadə elə desək, necə ki, Şəvqani gətirir rahimə Allah. Təfsir iki növdür. Ət-təfsir bir məsul, ət-təfsir bir ray. Rəvayətlə gələn, yəni əsərlə İyə Quran ayəsi, yə də hədislə olan təfsir. İkincisi, fikir, yəni rəylə, sahabənin və yaxud tabiyinin rəylə olan təfsir. Təfsir, rəylə olan təfsirin özü də iki növdür. Bəyənilən təfsir və inkar edilən, rədd edilən təfsir. Bəyənilən təfsir, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrin və tabinlərin əqidəsindən uyğun olan təfsirdir. Rəd edilən təfsir isə onların əqirdəsinə, onların mənəhəzinə yoluna zidd olan təfsirdir. Sonra sahabələrdən Burani Kərimə təfsir verən ən məşhur olanı Raşidi Xəlifələrdir İbn Abbasdır İbn Məsuddur Zeyd ibn-i Sabid, Ubey ibn-i Kab, Həbu Musəl Əşəri, Abdullah ibn-i Zübeyr və s. radiyallaha anhim. Və baxın, görün, sahabələr və tabinlər Quran-ı Quran kərimlə, Allahın kitabıyla ilə necə davranırlar? Sonra özümüzü onlarla müqayisə edək. Ki, biz necə davranırdaq? Məsələn, İbn-i Məsud Deyir ki, bizlərdən biri on ayə öyrəndikdə, onların mənasını bilməyincə, onlara əməl etməyincə, başqa ayələrə keçməzdir. On ayə öyrənir mənasını, sonra da ona əməl edir, sonra başqa ayələrə öyrənir. Peygamber səhsələr onları tədiricəndir. Quran-ı kərimi öyrədirdi. Necə ki, Allah-ı Teala özünü 23 il ərzində tədrizən öyrəkdi. Və yaxud, məsələn, Mücahid Rahimahullah deyir ki, mən Quran-ı kərimi Fatihə surəsindən ta kitabın axırına deyək, İbn Abbasə oxudum. Üç dəfə oxudum. Hər ayənin üstündə dayanıb onun mənasını soruşurdum görünəcə, dəqiqliyi ilə ondan bu ayələrin təfsirini soruşub. Yaxud Səyid i̇bn Cübeyr bu da İbn-i Abbasın tələbəsidir. Rahimə Deyir ki, İbn-i Abbasla səfərdə oldum. O səhərə qədər mənə hədislər danışdı. Mən də onları bir-bir yazdım. Subhanallah, gör vaxtını nəyə sərf edirdi. Ona görə onların vaxtında bərəkət var idi. Yolda da vaxtını ancaq faydalı şeylərə sərf edirdi. Və yaxud başqa bir misal, Məsruq, rahimə Allah, ki, bir ayağın təfsirini öyrənmək üçün Bəsrə şəhərinə gəldin. Ona təfsir edən alimin Şama getdiyini bildikdə isə durmadan Şama yollandı. <gülüyor> Ərhamuq Allah. Fikir verirsiniz. Tabinlərdən də məşhur təfsir alimləri var. Onlardan da bəzilərin adlarını çəkə bilərəm. Mücahid, Seyyid ibn Cübeyr, İkrimə, Əbul Aliə, Qatədə, Amir-i Şəbi, Mesruq Həsəm-i Basri, Təhəq ibn Müzəhim və səhirləri. Onların dövründə təfsir yazılmağa başlayır və ilk təfsiri Səyid ibn Cübeyr yazır. Doğrudur, o böyük, çox ciltli kitab şəkilində olur, amma təfsir olur. Səyid ibn Cübeyr. Bunu da o kimin tələbi ilə yazır? Abdülməlik ibn Mərvanın tələbi ilə yazır. Həmsinin o dövrdə Dahəq, Tavuz, Qatədə, Atay ibn Yəbir Abaq, Zeyd ibn Əsləm Əhmək və başqaları da təfsirlər yazırdırlar. Onların təfsirləri əsasən məktublar da öz tapırdı. Biri digərlə məktubla təfsiri göndərirdi ki, bu ayənin təfsiri budur. E, o məktublar da yığılırdı. budur cür. Sonralar isə daha geniş təfsirlər yazılmağa başlanır. Və bu təfsirlərdən Sufyan-i Sövrenin təfsiri, Muabiyyə ibn Salihin təfsiri, Şeyban ibn-i Abdurrahman, Nafi ibn-i Abbasın tələbəsi, və ibn-i tələbəsi, sonra Məlik ibn-i Anəs, bu da məşhur təfsirdir, i̇bn Mubarak, İsmail ibn-i və başqalarının təfsiri. Bu təsirlər ikinci əsrə təsadüf edildi. Amma üçüncü və dördüncü əsrlərdə artıq çox çiftli, böyük təfsirlər yazılmağa başladı. Bu təfsirlərdən də <coughs> misal gətirmək olar Abdullah İbn Həməydir kişinin təfsiri, Ibn Zəriri Tabarın təfsiri. Ibn Zəriri Tabarın təfsiri bilirsiniz, nə boyda olub, neçə zildi olub, daha doğrusu neçə səhif olub, 30 min səhifə Və tələbələri ona müracaq edir ki, ya, bunu heç ki soxay bilməyəcək. Biz elm tələb edən insanlar ola ola bu bizə ağır gəlir. 30 min səhifə. Və İbn-i Zəril tabarəyə onu müxtəsər edir. 3 min səhifəyə. İndi gördüyümüz o 12 ciddi bir səhif eləmirərsə. Kitab. 3 min səhifəyə müxtəsər edir. Təsəvvür edin ki, o 120 ciddi kitab olmalı idi. Həmsinin İbn-i təfsiri, İbn-Əbihat-ı hə İbn hə İbn Müradinin təfsiri və eləcə də rəvayətlərlə gələn təfsirlər. Məsələn, kimsə hədislər toplusu ilə, yəni ancaq təfsiri aid olan hədisləri üç kitabında müəyyən bir yer verib. Əhməd bin Əmbəl, Buxari, ayrıca təfsir kitabı var, Səhi Buxaridə, Əbu Masud, Əhməd bin Farrad, Əbu İbn-i Məcə, İsaq ibn İbrahim, İbrahim ibn İsaq, İbn-Əbi Davud, Süleyman ibn-Əhməd, Tabarani, İsaq ibn İbrahim ibn-i i̇bn Şahin və s. Və əsasən də bunlar nəyə diqqət edirdilər? İstər təfsir elmində, istər fikrdə, istər hər hansı bir məsələdə Peyğəmbər s.ə.v. gələn xəbəri bunlar dəfələrlə bəlki biləşdirir, yoxlayırdırlar. Tabin, yedi böyük tabindən biri, Məhməd ibn-i Sirin, rahiməhullah, deyir ki, o zaman hələ nə sahabələr, nə də tabinlər ismat barəsində soruşmazdırlar. Elə ki, fitnə baş verdi, yəni Osman, rəqəllahın Qarşı xavarizlər çıxdı, onları, onu öldürdülər. Sonra Peyğəmbər səv adından yalan danışmağa başladılar. Hamı sənət tələb edirdi. Yəni, hədisinin Peyğəmbər s.ə.v-ə qədər gedib çıxan ravilərinin kim olduğunu soruşurdu. Və baxırdılar, o ravilər etibarlı idisə onlardan hədis qəbul edirdilər. Əks təqdirdə isə mədisi, rəvayəti inkar edirdilər. Xüsusən də əli-sünnə, yəni Peyğəmbər s.ə.əlin yolunda olanlardan qəbul edirdilər, bir də əhlindən isə hər bir şeyi inkar edirdilər. Və də bu dəqiqə hal-hazır dövrdə istinad edən, istinad olunan ən gözəl təfsirlərdən Tabarənin təfsiridir, Qurtubinin İblikəsinin Qurani-Kərim şöbəkənə və, və səhərə budur təfsirlər mövcuddur. İndi isə Quran-Kərim-in təfsirinə başlayıb və bu təfsirə başlamamışdan öncə müxtasar formada ixtiyazan təfsirini edək. İstiyazə nə deməkdir? Hərfi tərcüməsi sığınmaq deməkdir. Yenə Allaha sığınmaq. Nə bununla başlayır? Çünki Quran-ı kərimi Quran-ı kərimi oxumaq istəyən adam istiyazəni oxumalıdır. Oxuması əksər alimlərin fikrinə görə, yəni cümhurun rəyinə görə vacib deyil. Müstəhəbdir. Ona oxumasa da Quran-ı kərimi başlayıb oxuya bilər. Ancaq Yaxşı olar ki, oxsun. Allah s.ə.vələ deyir ki, və imməyyən zəqan nəqə minə şeytənin nəzğın fəstəc bilə minə səmiyyəl əliyyəl. Şeytandan sənə vəs gəldiyi zaman onun o şərindən Allaha sığan. Əyətən, o eşidəndir, diləndir. diləndir. Və istəyəcən, yəni Allaha sığanmaqın faydası, fəziləti barəsində Buxarə Rəhiməhullah hədis rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu yanında iki kişi bir-birini söyür, yəni söyüşməyə başlayır və get-gedə, getdikcə onların qəzəbi artır, daha çox şiddətlə, daha pis söyüşlərlə söyürlər. Hə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm-in hali dəyişir. Zərər, qəzəblənir və deyir ki, mən elə bir kəlmə bilirəm ki, əgər onlar hər ikisi bu kəlməni söylesə, onların o qəzəbi gedər, sakitləşərlər. Və bu kəlmənin Allah'a sığınmaq olduğunu onlara bildirir. Ki, desinlər, əuzbilləh minə şeytan rəzib və qəzəbləri soyusunun, sahabələrdən biri onlara nəsiyyət edir ki, belə deyin, ki, sakitləşəsiniz. Və onlardan biri deyir ki, Nədən üşürsən? Sən nə bilsən ki, mən dəliyəm, hə? məndə dəli var və qovurum. İki ger-ger ger işindən məşğul ol. şir o dərəcədə onun azğınlığını artırır ki, o məqamda belə Allaha sığınmaqdan boynu qaçırır. Sonra, Başqa bir ayədə də Allah Subhanahu deyir ki, "Fəzilə qaraətül Qur'anə fəstəiz billahi minə şeytanə Bu iki ayəni gətirməkdə məqsəd odur ki, Quran oxunduğunuz, Qur'an oxumaq istəsən, məlum şeytandan, yəni Allahın rəhmətindən qorunmuş şeytandan Allaha sığın. Bu ay, iki ayəni gətirməkdə məqsəd odur ki, Qur'an oxuduq, Qur'an oxumaq istədikdə hər dəfə Qur'an oxumaq istəsən Şeytan gəlib sənə vəsbəs edəcək ki, oxuma. Çünki sən hər daxı Quranı oxuduqca imanın artır, savadın artır və daha da sabit olursan. Odur ki, Allah s.ə. deyir ki, oxumaq istəsən Allaha sığan. Sonra hər insan e, hər insanın yanında dinlərdən olan şeytan olur ki, onu azdırsın hər birini insanın və Allah bu şeytanlardan da Allaha sığınmağı əmr edir və bu şeytanlar da nəinki insanlar üçün, hətta feyəmbərlər üçün də olur sadəcə olaraq Yəni, Məhəmməd s. səlləmin barəsində olan bizə məlumdur ki, Məhəmməd s. səlləmin o şeytanı təhsim olub. Yəni, ona pis şeyləri deyil, ancaq yaxşı şeyləri əmr edir. Abuzər radiyallahu anhu, deyil ki, Peyqəmbər yanına gəldim, məsəddə idi. Gəlib yanında oturdum və Peyqəmbər s. səlləmin hə dedi ki, ey Abuzər, qalx, namaz qıl qalxıb namaz qıldım sonra gəlib yanında oturdum və o mənə dedi ki, ey Abuzər insan və cinlərdən olan şeytanlardan Allah'a sığın Abuzər radiyalarını dedi ki, soruşdum ki ya Resulullah insanlardan da şeytan olur ve Peyğəndər s.v. dedi ki, əlbəttə olur Allah s.ə.v. quran kərimdə Sonra nə deyir? Və beləliklə bir insana, insanlardan və cinlərdən olan düşmən, yani şeytan düşmən təyin etdik. Her bir insanın yanında cinlerden de olan, insanlardan da olan Şeytan ola bilər. O nə vaxt insana düşməni olar? O vaxt ki, Allaha qarşı isyan etməyə təhrik edir. Şeytan sözünün mənası da odur. Mərid, şeytan, şeytanın mərid. Bu sözün mənası nədir? Üsyankar. Allaha qarşı ilk üsyan edən kim olur? İblis. Qodur ki, Allah s.ə.v. onu mərid adlandırır və onun yolunda olanları da, bütün şeytanları da məridiyyəni üçkənkər, Allaha üçkən edənlər, Allaha qarşı çıxanlar. <coughs> Sonra çox gözəl bir əsəvi Ömər ibn-i Xattav radiyallara bir dəfə bir yük atına minir bu at təhsliyədir. Nə qədər vurursa Bir o qədər də artıq təs təsliyə edir, xamlıq edir. Ömər Bülxatab radiyallahu anh addan düşür. Deyir ki, bu nədir? Şeytanın üstünə mindirmirsiniz məni. Başqa attaba bilmədiyiz. Onu göstərir ki, şeytan heyvanlara da girə bilər. Xüsusən də ilana girir, qara itə girir və belə-belə bu cür heyvanlara girir.